Goizteko hamaikak dira! Entzule maiteok egunon eta ongi itorri hoi hartzunk imatzen saiora. Gauritkoan ere hemen txigaituzue urren gorduetan zuen arreta eskuratzeko asmoz. Euskal Herrian batek dakin noiztik dauzkagun hartzainak lan abti oso horrespetatu eta estimatua izna delarik. Oso ofizio gogorra eta dedikazia handikoa izanagatik, badira oraindik aur egun hoibidezaat aukeratzen dutenak ere. eta saiatuaren saiatuaz nazioartean ere bere gaztaren onespea lortzen dutenak. Pelzagon hartzain! Aita zuen argain, Beraz argain pelo, Lelo lerildelo, Artaldea bere, ez batere, Ardiekin marro, Laguntzat Navarro. Ardiekin marro, Laguntzat Navarro. Arribat ez Osteriak zartain, Gaznarek intalo, Ongi soan pelo, Pagotrunko soe, Zerditaike hobe, Pelo kegiten lo, Lelo, lerilelo, Pelo kegiten lo, Lelo, lerilelo. Bainan beti lelo, Noiz baita skitalo Gertatu bidarrain Eta nahi zarrain edo bololo Edo urepelo Hasizen arrainka Sakekin miaka Hasizen arrainka Sakekin miaka Ure antzelarik Uste gabetarik Gizonez bada jaun Hor jen kasketa du Emozkik bitalo ja. Egon zen pelo Ez erranitzik nitzik Eman gabepitsik Ez inerran nitzik Eman Kasketa dunen on jakin badune hor, handona paleon, jakin zuen pelok, gerostik baitaki, behin gozban aski, bidarrain ez dela, egurgin bezala, bidarrain ez dela, egurgin bezala. Arrainti jabeha, Gurean sar, guretik jar, jak. Sisari oz alakain, egunon. Egunon. Zerbo duz. Ondo, zamerka. Ogi. Bai. Gurdurit orrialtzea. Ez, ez. Ez, lasai, egileak izatea. <risa> Aixi horla izola, egunon. Egunon. Zerbo duz. Ondo, ndo. Bueno, gazta, esnea gatzatu zainako elikagai solido edo el, erdi solidoa da. Bei aldi hauntz bufalo, gamelu edo beste ugatunen batzuen esnea erabiliz egin omen daitezke gaztak. Gonbidatu honek aldiesnez egindako gaztarekin galtza ta baserria ezagun egin du. Hainbasari jaso dituzte hauaineko. Aipatu soiliek gauten mundu mailako World Cheese Awards lehiaetan superurrea jaso dutela, besteak beste. Fronta eta zillara jasoak badira ere bene ere. Gauza hona da gazta, ezta, xixario. Bai, batzu gustatzen zaile, beste batzuk badire ikusi ezin dutenak, baino... Gazta bota hori dago baino, Euskal Herrian ardi gazta izan dudan oski, demanda hondien duena ez da? Bai, pentsatzen dut, baiet, eh, hartzaiak Euskal Herrian badute alako onespen bat, eta naiz eta ba, zentroa hondi joietan eta edozen zen lekutako gaztake salduko dien, pentsatzen dut eh, hartzaiak egindako gazta horrek badula izen bat eta zer izan zenbaretu gazta honbatek? Hori mm, hola generikoki esatia zaila da. E, Zuke eduki kontutan, ba, egongo godala jendia, bai gustatzen zailona, bai... E, gare batian baserrean egin eh, zan bezala, ama bosteuneko gazta berri berria eta baita ere oso lehorra eta hautsitzen dena gustatzen zailona. Be? Bai... Esne guztu duena eda, eta bestaldetik harkumea e, gatzaiak ginein eta oso fuertea dena. Oi, ola esatia oso zaila da. Eh? Artzaibakotxak behai iruritzen tzaion gazta egiten saiatzen da. Beti ere ezta behak nahi duen bezalakoa irteten. Eh? Gero ateratzen den bezalakoa saldu egin beharrizatea. <gibus> Baina sekretu dago gazta egiteko erabiltzen diren lehen gaietan edo gaztabera egiteko prozesuen? E, de, dena da, dena da. E, hasi behar da, ardiak sano edukitzeatik, esnia sanitarioki garbila biltzeagatik, eta gero noski, ba, gaztate gian egin dien prozesu guztiak ondo egitean. E, gaztak daukan zailtasun bat, da, e, ezin dela sukaldean ari zidan bezala, ba, Egite narizena probatu eta ba, e, gatz pixka botako diou falta zaio gaztan prozesu hori ezin da Badauzkagu Badauz halako erremita batzuk o ba, azi deza edo pHa neurtzeko eta prozesu hori ze evoluzio egiten haindan kontrolatzeko, baino gatzana adibidez pisun arabera guztitzen duzuzuk, gatzetan halako 10 gradutan eta halako gatzan kontzentrazio batean baino Esperientziak ematen dizu, ba, hanbeste denbora utzi berdet, ba, gaza hartzeko eta gazila ez irteteko. Gaztak, gatza falta badu sosoa galditzea, beste produktu bezala. Eta gaza asko hartzen moz, ba, gazigila. Gaza behin eginda jazien daugala soluziorek, ez? Ez, ez, ez, ez. ez Prozesua hain berde zu, be, urteetan ikasidezu ba, hola prozesuak, horremeste eh, denbora eta horremeste temperatura eta gauz bakotxa ikasi dezunara bera egin eta, bueno, iaz ondo batea egin eta aurten alateako alduk. Mm -hmm. Gazta mota asko eta zaporezorentakoak daude, baina zein da jendeak zuei gehien eskatzen dizuenak? Ba, gure kasuen guek leintelak gueri gehien bat e, gazta bi eskatzen zuk, e, fuertia etzuk eskatzen. Ba, jokatzen du gazaiakin eta saiatzen jaz, ba, aukera pixka jartzen bai esne guztokoak, oso e, abik edo gazai pixka eta atea aukera jartzeko, baina normalian egazta eh, suabia. Hori hartzungo jendian artian zein da gustuko era? Bai, bai, bai suabia. suabia. Bai. Taztuk zein duzu gustuko? Bueno, eh, guk eh, jan baino gehiago ikendio urtean zehar probatu asko. Eh? Nola esaten da ba, pastelero batek, jo eh, oik, ze bizimodo du, eramongo duten eh, pastela janez eta azkenian norbeak askotan egiten du lan hortan beti gauz bere ikusi ez Ba, aspertu ez, baina ez, eh? ez niki esango ba, e, beti gazta jaten egia. Nekatu, ez. Eh? Eta, iazta holgo gazta alda munduko gaztiko bera? E, hori hola esatia, bueno, bilu izango baina izakaso bizkaitarrak akaso izango txek, baina ja. ez, e, gazta honak e, leku askotain egiten zango txek. Eh? Ba, iazko guk superurrela hori lortu ganuenean, iparraldeko oso iratitu ba, e, ez nola esaten da oso ondo ba urtetan bi aldiz gelditu duk munduko txapelduna absolutua ez orduan urtetan bi chapelketa hola lortzea pesanek jo ba arenaia ual izan daik munduko onena bai badela marka ez da bai honen bueno, gasta iteko prozesuai buruz fiskat daitego ara eh e, arlia hatsi maamiain ono bueno, molde tant saltu kamaran saltu eta bareta ba Gaztaiteko prozesu guzti, guztiak, hasten denetikak, bukatzen den arte, zenbat denbora eraman edo? Ba... Gazta... Bueno, detalle modura esateko... E, gazta, lehen gogaraitan, baserritan, gaztaik jentzanean, denbu guzti pasatzen joan, ze esnia bai goizien eo bai ilundarrean ardila jetsi eta esne berua ekartzen joan gaztaik jaitxea. Eta esni hori bizirik zehoteken, be? bere bakteriak eta bizirik zehoteken eta gazta bere aleiten joan. Garko egunean, nola gazta batzaka joan biegunetik, iruegunetik egitea, eta ez nio horrek egon behar duen e, tankian esaten dena, laukaradotan. Ez nio egiten duk lo hartuta. Eta prozesua egiten duk pixkaba lutzatu. Baino, esanleikeek, ba, temporo danasilean denboga izio eta bukaeran gutxi ba, gazta egitea sola lau edo bost ordu. E, Gaztak egin eta moldetan prensan jartzia. Gero dituk, ba, E, eguardian prentsan jartzen badia, arratxian prentsatik ate behar dituk, prentsatik ateatakun gatzataguretan sartu behar dituk, batetan berriz gatzataguretik ate behar gero lehortu egin behar ditzek, azala egin behar eta gero kamara sartzen duk. Ez duk bost ordo pasa eta eginda da hola, duk prozeso luze bat, eta eumer duk begira. Hortaz, laboz du baino behar, Bai, prozesua bai. ikusten dugu askotan, gauta amontzalatela, no, oso luzea dela, eta behar lehortzeko da demora asko pasaten dugu? No? Ez, azalak itxeko berez, gaztai azalak kanpotik lehortu egin jok, mm -hmm. arek, esan lehiak guadala, barruko ikontzen mm -hmm. joan boldia, eta kamaran nola egoten dian, ba, mm, larogei, larogei eta amarko eta eta amarr, gradotan kamara sartzeko azalak lehortuta egon berdik, bestela ezte konserbatzen has es dias datzeko izan zutete Kristo Jaure zer esni jas datzeko zaiten zute da es esni jasnateko e, es, es ba ba egin berduk berotu horko bakterio hiek 4 e, gradotan egotetuk ba, lokartuta bezala. eh ba esdietesan e, irdia gaztak dakan berezitasuna handina duk esnek gordinak egin egiten dala gazta urduan hor dauden bakteriak eta bizirik egotetuk eta horiek bizi den garaien Mamilio hortan transformak eta batzuk egiteiek, grasak aldatu egiteetuk, proteinak aldatu egiteetuk. E, gaztabatek usaila botzen badu ez duk, zerbatzen gati duk. Gaztabatek e, mamila txurilla edo horila edo grisa, kolori hori zerbatzen gati duk, hor bakteriek lane dutelako. Eta <coughs> beste gazta asko, ba, tratamento termiko batzuk ematen zioztek, edo termizatu, o, pasteurizatu eta egiteizkek bakterioek hil. Eta kero, ba, beak nahi duten batzu botzenzkaten, no zekate, baino Baina duk ez duk esne bizi bat. Eta idia zabalekazta egiteko berdik esne bizi bat e, saiatu berdek hor dauden bakteriak izan daiztela honak e, personaik kartea ingo ez diotenak. Eta esan duken galder, e, erantzuteko galder hori esnia esnatzeko ze egiten da? Ba, esnia esnatzeko iten duk berotu eta jogurragan ibiltzen dien moduko fermentos latikos diela bakterio-laktiko batzuk, haiek bota, ba, gaien du daitezen. Orduan, en... Elisandes, harkatu, en... Harkatu, en... jo nintz? Zeretxe, zeretxe. Baina, bueno, pixka, berriz, guzti, agardera, pasata, aurre arpen teknologikoa bai guloz, geokontratiko zu julean galdera baldin batzatzen, ondo bentsatu, oire gertatzen da, zenian. <gülüyor> Bueno, ba, Aure erapentean teknologikoa, eh, Aure erapentean teknologikoa asko eman dia ekonomian sektore eta lamide geienetan. Gazteiteko prozesuanele ba, aldaketa asko eman aldi Bai, ba... Oan eh, dela hogei hori eta urtetik onea aldaketa oso ondile izan du da. Batetikan ba, esplotazioak edo baserriak ba, profesionalizatu egin behar dutelako, eta bestetikan ba, administrazioa aldetikan hainbeste ba, esigentzi edo norma aplikatzen nahi dielako. Eh, wan da lagitamarrorte ba esnia biltzea eta betzakan inungo golako zeikan eta gaurko egunean ba egon berdezute continua ber ze ba helduen urtean beste norma bajarriko dute edo eta bai eta garaibatiean ba egintzien gabean gaztagale batzuk eta goizian beste batzuk eta gaurko egunean e, profesional edo erdi profesionala izanei baduzu ba behar berdezu eta eh personan almain fisikuori ba mugatua da eh? E, ez da berdin hilundarrean e, berrogei litro esne bildu edo berreunda berrogetan mar bildu eta, eta noski hilundarrean e, bildu berdia eta urrengo goizien berriz eta horrela zeila betetan Otas, bueno, oain ingauten galdera nahiko nahiko bada, logikoa da, baina eta erantzuna bayezkoa izango da, baina gaur gongo altzai batek heldu behar aldi gaur gongo berrikuntza oie, kompetentzia edo lehiari aurre diteko Bai... E, Lengo ala da, ezin daiteke. Es ez, nikuzte ez ez eh e, gaurko unean e, hortan lan bat dezu. Ba, produzidjo jakin batea saiatu berdezu iristen. Eh, a aurten e, hainbeste gazta egin dezunik, ez du esan helduen urtean egingo dituzunik, eh? Gauza asko pasalaizke. Eh, bizi jadie batzukun megingo dute, izan lehike eludun urtean gaixotasun bat etorri eta zerba pasatzia edo edo negu oso gogorra jotea eta nahizteta jaten eman, ba, ez nire berdin ez ematia baino, moduan ba, artillak zoruan eta hartzaia metan kontran lo eta horiek pixka bat e, idiliku die, edo nik uste aldatzen nahi diela bai, leengo galdera eturuz edurre eta ez de gordinan hori zer da, idia zabal ...inposta zenon bat edo? Bai, bai, bai, bai. En bengo, idia zabalakazta egiten da esneko ardeinak. Eta, teknologiak din jarra hitu zultaz, gaur egun... ...treznei aberegi gabe, altzain lehiak horrizatea, osa zaila da. Bai ze lehen esan dudan bezala, ba, gauean... gazta edo irugazta edo bost edo sei egitia edo... ...oain aldilan berrogei edo irurogei edo eun egitia... Hortako ba, nahite nahi ez tresneria behar dazu. Eta horretako baita beste gauzatzen dutako baita, ez? Animalia bazkatzeko, azpiaketeko, azpiaketeko... Bai, bai, bai, nuski, nuski, ee... Iztalaziluk... Iztalaziluk, a ber, iztalazilua esateonea ikulua, animali jentzako. E, ez batakazu lekurik, eta animaliak ez badozte eroso, eta... Hortik hasitzea, animaliak esnia aman barbaldin badu... E, egon Be, behar du eroso, egon behar du ondo janda, ondo alimentatuta, e, e, garai batian hartzaiak, e, oandik egizango dira, baten batzuk. Ba, nahi guztatzen txik hartua e, eta olua ematia. Eta gaurko gunean, ez da norberan irudila, bo irudipena, e, hau hongi hitorko zailak ez gaurko gunean, e, ratzilua jartzen da, albaitari batekin hitzein da. E, Nahizta hartua edo olua edo karagarra, hori denak zerealak izan ezberdinatia. Eta gara batzuk gomeniko dira eta beste batzuk, gara batzuk proteina da, beste batzuk energia eta gaur kegunien gauzoiek denak albaitari bat egin eta razioa jartzen da, behiratuz zerea albako txak e, ze, ze elementu dauzkan eta bere prezioa. Eta profesionalizazioan beste arrazoi bat edo ez? Bai, bai. E, Azken, fi azken finean gauza askotaz jakin behar berduzu, baina zuk ezin duzu jakina albaitari batek bezala alimentatze edo, edo beste ardilan L elkarteko langileak bezala beste gauz batetaz, eta saiatzentzea ba elkartetan sektoreko elkartetan sartzea eta beraiek laguntzea bizkat hortako daude. Oda makinaria hau eta bueno, gauza guztia horien Zer da artzaintza tradizionaletik angeratzen dena aurregun. <coughs> artzaintza tradizionaletik gelditzen dena edo bestera beste galdera e, berrikuntza horiek erabiltzen hasiz gero artzaintza tradizionala izatea juko iz, e, e, izatea igutzen dio. Ez, e, artzaintza tradizionalai uko hingo zenioke, ba, beste ardi arraza bat sartuko batzenu, eh? Hemen badie baser, bueno, berez Idiazabal gaztea egiteko, e, Ese jentzilea do, e, idia zabalgaztak esan nahi du, ardilatxa edo karrantzanan esniak egine egiten duzula lan eta Euskal Herriko lau probintzitan egiten dela. Adibidez, galizira egan lehike hartalde bat. Eta emengo ardilean esnia bilduko luke, baino idia zabalizindu egin lau probintzitan bakarik egin laike. E, uko noiz egiten dan, ba, ba beste erraza bat sartzen duzunean. Ba daude beste erraza batzuk esnegeiago ematen dutenak, la eta asofak eta beste gehi izango die eta haiek urte guztien ikulluan barruan egon laizke. Urdun, urdun, bai uko egiten diozula lengoa artzantzaeri, eh? Ba, esne eta rentabilitate ekonomiko batei begiratuz ez, e, e, arraza aldatzen dezunean. Naiz eta e, gure gore baserrian lengoa ardeiakin jarraitu ikullua egin, gastak gehiyo egiten saietu, ba, sorua Ardileak, e, martxuan edo apirilean, zelaetan mazka bado, zei joan kanpoa gertetzen dira. Eta hori da modu bat, hemengo razaik kontzeko. Horregun, e, garrantzitsuna azkenean hartaldia da. Garrantzitsuna, bai, esan lehik, eh? esan lehik. Eh? Defenditzen dugu, emengo betidan egizan duden arraza, eta beraiek dira ba, Euskal Herrian dagon paisajearen parte zaintzen dutenak. E? Bai baserriko soru bakar bituz, edo bai udara mendira ere amaten diuztenekin Iparralian ezin dute enidia zabaleko izu. ez? Ez, ez, lau provinzitan Mengo lau provinzitan da Nire, esan dagoan arabera esan dugu abiltzantza tradizionalaren seina ez dela aldatu, ez? Zuen ustez aldatu da? da e, a, a, aldatu, aldatu da e, Metodua, teknologiaga Sozitadeik bultzatzen zaitunik, ah. ba, profesionalizatea eta aldaketa eta oiek. Eh, sena, behar bear bear dielako. Baino sena beres, Ez, sena beresz, beres da eh hemengo arrazaikontzia eta baserriahi bizi ikontzia. Bai, zuzen sentzuen da stellen hartzen baserretar batek, ba beiak ditunak bat baratzak. Gaur egun beiak ditunak, behiak ditu eta ardeiak ditunak ardeia ditu, ezta? Espezializatut Bai, bai, bai. Ze <coughs> Azken finian eh gauza asko hartzen baditzuzu ba ez dezu alerik ondo ingo on batez ere hortan aldatu da eh edo baserriintza bai ba espezializazio ba, ba, ba, horretan bueno garai batean eh baserrita biraiketze on eta zeuden zehaikia dela urte eh ba biraiketze on eta gauza asko iteko modu iketze on eta eh aurreko txandan nizun bezala ba, laborea egiten zen eta bella zauden eta ardila zuten, baina denak tamaino batian, dena kontzeko mohuan. Eta alimentazioare, ba, garaiaetan diru iketzen eta altzana ematen zan. Eta berak bueltan zehote hartzeko aukera ematen zuten, baldin bazuten, ba, Baino, unian, e, bat zuten, konforme. Baina gaurko unean, profesionalizamera bat duzu, pausueek eman berra daude. Ta, bueno, gaurakun, ba zaten da gehiago ekoizten dela. Neon, gehiago ekoizteak, hobo ekoizten dela esan nahi du? Ez, gehiago ekoizteak esan nahi du, ba, ingresoak honditxu behar dituzula. E, horrek este, ez du esan nahi, itxu-itxuan, ba, hartaldian, berreun ardibat dituzu, balareun jarri behar dituzula. Hori ere ezin da. E, azken finean, e, lehen esan dudan, e, beste arraza estabulatu egin, latxa bestaldea badamo, zorua e, behar baitituzu, eta hainbat terreno baldi madakazu, eh, terreno hauek ematen badizue jena 200 ardintzati zin dizu 400 jarri, eh? Baino produsitu, e, ba mm produsitu, bai, saiatzentzea gaio produsitzen ze airi die animalien alimentazioekin espekulatzen, e? E, beste gauz batzuk e, prezio jashten a dien bezala, animalien alimentazioekin espekulatzen a dien eta urtero urtero alien prezioak gora dijua. Leno izaten zen, e, ba, zer, gondela bost, amarrote, uan udaran kosetxak jasotzen zen gara nola almatzenetan grano asko zehon, ba, presidioa pixka jetxi ikentzen. Neguan almazena ustualin alin, ba, presidioa pixka gora egiten zuen. Hori ba, nahiko logikoa da. Baina, azkeneko bost urtetan, ari da, udaran gora egiten du, eta neguan ere, bai. Eta, bai, pentsua, hola, orokorki pentsua esaten dana, ba, bost urtetan, ba Aixa, doblatuingo zan. Orduan, eh, zuzurtza batean ematen badiozu eh, badaukazu animalian gastu 3 miliokoak eta handi 5 urte batean bademadizuzu 6 miliokoak, 3 milioioiek nondik ateratzen dituzu? ¿Bez? Ba, saiatu berduzu keixo produktu izan. Erakundeen atletik zenelako ba besa lortzen duzu edo daukazu. <coughs> bueno, e, erakundeak eh beren baldintzak betetzen badijuzu, ba orain arte eh ba, instalazio berri horiek egiteko, bai gazteetegi berri bat iteko, bai ikullu bat egiteko, ba, diru laguntza batzuk emanzten dituzte. Gaur egune pentsatzen, e, gazteak aurrengo aldiz jarri nahi dutenak, eh ganaderitzan laniean no? o, eungo diela diru laguntza batzuk, ez dakite e, una urtetik urtetea urtera aldatzen joten die, eta gaurko situazio jokin ez dakit, baina zeho zer izango da. Horrega ez esan nahi, ba inbertsio guzilea emango izuenek, ba, izatea portzentaje bat. Eh? Elikagaren ere moan agi, agian erakundeko beste parte hartzea bat hartu dut lukete, ez ez ez espekulazioa inbertsioa goteko edo? Ez, e, mm, zere alan espekulazioa imundu mailaakoa da, ez da emengoa, ba, O, oskoa jarlaritzak edo, edo beste batek eskua sartu lezaken gauz bat, mundu mailakoa da. Europar batasun dut abian? Ez dakit, ba. Zer situazioen dagoen, europar batasunua momentu honetan. <gülüyor> <gülüyor> Euko juste asunto... <gülüyor> mai, <bak. gülüyor> mai, bai, bai, zeurazki bai. Zorongi, ningen eritzaik asketak burutu zen ituztenzuk eta nahiak, nolatan egintzen duten hartza izartzeko, nolatan hartu zen duten hartza izartzeko erabakia? Ba... Bueno, aurrenako esan ber da, e, txikitatik baserrian hasitutakoak geela eta gerora ere nahiko denbora pasatutakoak eta han ibiltzen ginean eh izeba eta osaba eta laguntzen eta batzutan laguntzen eta bestetan lana hartzen eta eta bai, ikasi genuen unibertsitatean eta gero, ba, urtegiezien uangun modukoak edo, bueno, aintxarrak edo gain pesimista giboletzi Eta gertatu izan, ba, zer eginez genikibula, ba, osabailtzan, baserrekoa, eh, baserreko martxa ematen eta, bueno, eh, bitxu itxuanezgina hon, baino aurrena anaja jontzen, ze, claro, eh, osabaga xotozeanean e, animaliak berdin seitzen zuen baserrean eta hori ez da enpresa batean bajartzea eta beste langile bat ezartzea, animalia kontu inbertzan eta, bueno, aurrena ana jontzen eta eta gero ni eta pixkan-pixkan, ba, ez itxu-itxuan e, inberzio ondila dira gaurko gunean, eta pixkanaka, hasi ginen, eta jabadia amazazpi urte. Bueno, orsungi, enatxeen alitxoate ingo duen dira, eta berehala gara berriz ere zuekin. zelarik esan sida ten kayolan bisitzeko zorotuaintzela chori san sido tren kayolan mi siceco shoro tu anunciala cero arrano bi un tunizanean Tarazi Aizidaten Horregatikirik izizkidaten Ateak Egin ezan Egaz Bainan luze gabe Oartu nintzen Anka garkaiz bati plotu zidate Katemotzetan astun batez. Zaiola gautzita, alde nuen beldurrez Libro nintzena, sinistara zin, nahi zidatene ateak egin eza. Bainian luzegabe o oh hartu nintzen Hanka arka izbati, lotu zidatela Bainian luzegabe o oh hartu nintzen Hanka arka izbati, lotu zidatela bainan luze gabe, o hartu nintzen, hankar kaitz bati, lotu zidatela, kate motz eta hastu batez. izbati kaiolako atea akirik izizkidate mañan garka izbati Guneberresteren Entzule Maiteoak, hemen txagituz zure Xisario Zalogainekin, larun batero legez eta gaurkoan artzaintzari buruz eta gaztari buruz ezketan daude. E, balda artzailaren da baino gogorra dagoa den lanik Xisario. Hmm, bueno, e, badik, e, lanak famaren gogorra baino lan, lan errazik balda gaurko egunean. Ez, e, gogorra baino geio izan leek lotua, eh? Lotua, ze, Ardei jai kaso inberda, ez da lehen bezala mendira bota, eta, haber, ba, ibiliko dituk ondo, edo ez, e, gaurko unian e, hartalde batetik ez bildu bilduber bada, ba, udaran ere, ba, produziogaraja ez denian, udaran ere, e, behiratu inberdie. Eta, lotua esaten da, ba, ba, goizero eta gauero hetxibar dielako, sehedo zazpila betetan, eta, eta, ze, askatzeko, olibratzeko aukera hondik ez da, katzula, baino, Esnebe jakin daudenak ere urte guzilean jizte dillue, eh? ailek, aile nare gogorra izangoa Pentsatzen dugu <güls> Aion, Zemol, ze puntutara zaudete lotuta, oporreta ara joateko eta aukerarik zaukitzen dut zute? Bueno, a, oporreta joateko aukera hondik ezti hori izan du e, gaztetan lehen esan duan batzala Udaran ikasten eginen garaian baserria joten lanea Orduan, txakit, tonto semarra ginen edo Beti bazen egin berreik ez? <güls> bai, bai, dudik ez, baserriaan beti zeok egiteko Eta zentzu dira, hogeita bat garrilmendeko hartzaimaten bete beharrak? Bete beharrak? He, ba, batetik, e, gazta ontsiago txartxeo egin, e, saltzen duen garailean persoaneik kalteik eztaiola, inbeintzat, e, sanitarieko aldetikan. Eta, ba, e, esate, egon dela hogeita marrurte, ba, bueno, etsioke noloako kontrolei, ba, gaino, gaurko egunean, ba, Ba, Papelak ebete berrazeodek eta zenidadak egin berra berrat, administrazioak egin bai, egin egin Ez, e, alba da, ba, gaurko situazioa ba, aurre egin eta zerrela ba, ebizirik kontu Bai, eh, ohantxe esaten zen hume zela papelioak eta Burokrazia gero eta paperra hondiago abetizten du gure gizartean Denbora asko ematen helo zue papera bai bai, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, e, bai Gehen bat, e, sanidad de aldetik. E, sanidad de aldetik, e, leheno esan duan bezala nola, e, esne gordin ekin egin, egin gazta, eta bat zehuzkak arrisko batzuk, eta arrisko horiek aldan hoberen kontrolatzeko, ba, sanidadekin batera, responsa, responsabilidade modura, ba, ehorrek, e, lana zintzo inberdek, ezte bakarrik, ba, esnia bildu eta ingo dugu gazta, hola, zera, amonton, ez. E, Gauzak ondoin behar dituk, e, ze pentsatu gaurko gunean e, gauz bat zehozer gaizki eginezkeo eta bueno, gaizki ateratziare bat baino erderaz esaten den mala fe hori ez da dila behintzateon. Eh? Ik gauzak e, saiatu baldin baiz ondo egiten eta e, esnean egiten ditugun analitekakan badaude eta uranak ere bai eta paperetan dena idatzita baldin badago eta Ardibatei zerba pasa zaio eta urantzeok idatzita eta gauz bat e, sortatu laikek e, ba, gauz guztiak e, katien bezala gaizkijon eta gaizki atea da baino igi saiatu baldimail ez ondo egiten eta paperetan nan baldimada odena bueno badakak zea bat Lehen baino beratzen aimeste papereo es lenetzan paperik Hoi guango guango azkeneko urtetako <gül> Laro, lar, lar, lar, boste, bai bai, bai. El contacto gusto, no la coda hartzaibaten egunerkoa. Goiz jaikitzenenetik gawian asartzen den arte, ba ba nere kasuan, bueno, e, ez du batxatu, baserri joan gaude, Anaia Jose Manuel da. Bera dedikatzen da gehien bate animaliaiei eta genetika kontuak eta eta ni, bueno, jaitsi ardeia, jetxi, jetxi, jetxi bile geite ditugu eta gazta egitea eta gaztan salmenta eta ni dedikatzen naiz. Eh nire kasuan esango daite nire da, ba 6 zazpitan 7 tarrietan jeki, ardilla jetzi, gozaldu terdiak, gazta egin, bi egun itbi egin du badugu, ba egun batean gazta, eh 9 tarrietan hasi, ordubilak 3 bukatu, bazkaldu, argatsaldian gaztatean garbiketa, ordu tarri, bi ordu. Eh Moldetan, ordubitan, irutan sartu dituzun gazta horiek e, prentsatik egindakoan ateo ez dago ordo jakinik. E, gure gaztai prozesoat, bat egin behar du gazta horrek, eta hori prentsane egin behar du prozesuari. Ez badu egiten gazta ez da ona irtaeten. Orduan, e, neurtzen dezu azideza eta gaueko amaiketan egindaba daude, gatzea sartzei duzu hamaiketan ez badu eginak ba, ordu batean jaiki eta beatu eta horrela ba, bi ordotik hirugordotik. Eztu ez esan nahi gazta egiten duzun ald e, oso alrebes joten dela. Eh? Behin tempodan hasita hartzen ditzu nian tamaininoa eh? ba, zortzi ordo behar dituzte edo hamar ordo, ba, seitzen da, eztu esan nahi ehgunero e, goizalaldean jagiitzatzenik. baino izaten da, di meino, izaten diakazu. Moldetikan gauean ate, eta gatzetan sartu dituzu, eta gatzian egoten dira ba, amabostor du, amazazpio hor du, ba, aztu gabe, gatzetik atea berdie Hori noski e, gaueko amaiketan sartu baitu zu gatzetan, ja, urrungo eguneko lanada gatzetik atea atzia, azale egiten ari dienak ere e, begidatu, bueltan manbertzaten die eta kamara sartu. Eta gelditzen die ba urrungo eguneko, ba, berdin. Goizian ardei egitzi, eta beti egiten dira, trapuk eta moldiek gaur egunekar garbitxu beharrak eta beste gauz batzuk garbitxu beharrak, eta bueno, e, gazta egiten nahi zean urtaro hortan ere, bar, salmentan zehitzen duzu eta bueno, barruan daudenak e, garbitxu goi baldin badaude garbitu pediduk eraman, eta horrela. Ain lanpetu egonda, siesta egiteko den boi gatzeltzaizu. E, <laughs> siesta egiten da, ba behar beharrezko lanik ez badezu eta aukera baldin madezu. Ikusten o, eh? da, beraz oso lan lotua dela altzaiarena. E, Norbait gustoko ez baldin madu jasam nezakiela nah. Ez. Ez, baino beste dozin launare, e, badi fabrikatikane izin aguantotu dutelako irteten dienak ere, hori oso relatiboa da. Ez, bakarrikoi da, e, gaztak prozeso luzea du eta goizero eta gauero arratsa o ardilla jetxin berdi, eta ume egiteko garailean ba eguntarrats ikulluan egon zitezke edo biordotik biratu berdie ardiako megitean ari dienganailean bueno lotua da baino bai e, ez bali gustatuko ba 6 7 mila nola lotuta egotia, neko zaila da izan ere altzai bateko esaten zuen e, irakorden honen eta esan zuen Ez bali mazailo bat egin altzaintza gustatzen, ez du ogontatzen, ez du, du nekez jasaten du lan, ez du, du jarraitzeko ba, kapazitadeik. Bueno, oan gero, hain lotuta egoten zen zazpila bateoetan, e, ardila jaisten utzitzen dezu nean, ba, nahizta egunean zortzin lan, ordo lan egin, ba, askatasun bat dakazu. Ez dezu goizetan, ba, ba egun bat egin, ba, betzita ni ez dezu beti zazpitan egi behar. Badakazu beste lasaitasun bat, eh? da eh, zazpila bete oso lotuak, eta gero beste lau edo bostak, bueno, lasaitseago, baino, lan egin behar da, eh, kamaran dauzkazuen gazta guztiak, bueno, pixkan-pixkan e, behiratu, garbitzu, enbasatu. Beti esaten da gazta kapritxoa dela eta egun bizi dugun krisi ekonomiko egoera kontuan izan da, zer gertatzen da gazta bezalako produktuekin? Alegia, krisia egertzen aldute Euskal Herriko gazta honen bat egiten dutenek. Ba. Dodi ez egin. dodi ga segin. Eh, Hiria badaka izen bat eta badaka prezio bat. E, gertatzen dena da ba, jendeak badauzka e, erosketak egiteko ointzura batzuk, e, e, beste leku batzutan, ba jendeak baserrira joteko ointzura daka eta han gaztarri hori dezake prezio egoki batean. De pentsatu gaurko egunean ba, jote mazera beste egozin zentrobatea, asko zegei jo batu behar dazula. Baina, bueno, hoi dia e, norberan oitxurak eta naizta krisia egon, bueno, e, aurreko txanda batean esaten zine tolosako martintxiko baserrikoak, ba, lehen gu urtetan ezagutu ez duten bezala, aurten jendia hasi zailea itxera joten gaztadea hostea. Eta edo egunetan saltzen dituztela bost edo zei gazta, partikularraik. Eta, bueno, hori da ona bai hartzaileentzat dendzat eta bai kilintea dendzat. Bintzadabenta, ja. Bakarrik Ba, baserrira joteko molestia hori Bai, intermediarioak saltatzea hori obe, ba. edela, bai eroslian eta baita Bai, bai ba. ba. En produktu guztien prezioak gora eta gora doazeten gabe eta jendeak gazta gustuko badu ere sarri bere prezioak kisatzen da, gazta garesti alda Bai, esan esanlaik, e, idiazal gaztaka nahiko prezio altua da kala merkatuan baino aurreko erantzuna hilututa La nahi e, ba. e, persona batek, baserrira joan edo beste supermerkatu handi batea joan ba, gaztako eh, erraz 6 euroko, o bost euroko difentzia lortu lezake. baino Baina, eh, oitura kontua die. Baina, no, lana ere bat, gazta garestia da, lan atzetikan ere lan asko dakalako. Da? Bai, bai, bai, lana daka eta lehen komentatzen genuen, ba, Ba, zerealan espekulazio hori eta mm -hmm. eta gastuak e, urtero gora doaz eta bueno, e, prezio gigotzia zaila da, baina bueno. Aurrein bertsaiendola baitzes. Bai. Bai, eh lehen esan dut moselares negaraian eta esde garaia neguan hasten da eta uda berria mukatzen da. 7 bat ilabetan ilabetan esan ba, ez ne, Neguan da. hasi e, gure kasuan eh azaroan erdi aldea ume, ume egiten hasitzen dira ardilak eta normalian jaisten ditugu, ekanian bukaera auztalian erdira bitiarte. Gainontzeko lagutetan zel lan dituztu? Eee, bueno, nik esan dudana e, gazta egiteko prozesu hortaz gehen bat edikatzena izni, ba, pentsatu behar da, neguan ere e, zelaiak eta abonatu behar diela, ba, bai simaurrakein bai abonokimua bekin, mazka etortzeko. Ez da bakarrik ardillena, beste gauz batzuk egin izaten dia. Eta, gero udaratik aurrera, ba, beti daude. Eh, itxiturak berritu, zelaiak garbitu, belartzarrak, mendak, kosina kendu, inungo pestizidik, erbizidik herbizidik gabe bilik gabe, e, a cuenta del lomo, esatean mezela, eh? Eta ez, e, ba, konturatu gabe, ba, zelaien ertzetako arbolak eunditu egiten dira, pues bueno, egiten dute, pues, e, beti dago atzeo zera iteko. Ola edo udazkenean larria garbitu berdiela, inberdian gauzaak alegria. Bai, e, oiek, gauza oiek ba, kanpo tarbatek ikustez ditunak, baina oi utzitzen madezu, ba, zelaiak sasi bihurtzen dira bere ala. Bueno, kanpo tarbatek, zelaiak lang sasi denak lala beti ikusten dira, ez da, alperra denak zula nire ez zer ikusten dira. Bai, bai, oineko egi handia. <gülüyor> bueno, guen piskat, ibilbidea eguruz galdera batzukinda, ba. Zer bat dulde da aramantzatzen dira? Ba, laro gehita ma bostean, Jongenian, noski Masi ginen, e, osabailtzen ean ba, Ardiak egin eta gaztatekin txeki batekin Eta probak egin, haber gaztatekin txitekeen Eta hortik aurrean, bimila garren urtean, no, bimila eta bat garrean Ingenun e, ikuilua Eta bueno, horren ingenun gaztatekin ja Gero ikuilua, dena batera itekore Naikoinbersio ondila ja, eta pixkanaka Gazta, Gaztaz gain e, beste produkturik garen egiten duz da? Ez Ez, momentun ez, e, gertatzen dena da badaude aukerak, eh, badaude aukerak, e, egin laike gazta freskua, egin laike jogurra, egin laike mamia, e, ez nire, enborsatutaren, saldu laike, gertatzen dena da e, horrek lan egiteko modua izugarri aldatzen dula. Eh. Esan laike, produktu horiek denai, balore bat, gazta iberai bezala, balore bat e, jarriko zenioela, ze horrek saltzeko kapazidadia, eugiko batzenu, Baina ezberdintasun handiena da gazta kamaran eh, konservatu leik, eh, gazta egiten duzu eta kamaran sartu eta ez da olako eh, bere ala ze hori. Eta beste produktu hoiek denak, ez nien bortzatua mamila, jogurra, gazta freskua, horrek ekartzen du, eh, ba, hastian bi edo iru egunetan ba, ari nukela, ba, dendetan zabaltzen edo kasia ez, da, bai lortu leikela, edo merkatu batean, eh? bai lortu leikela balillo bat, baino lan egiteko era e, izugarri aldatuko luke. Munduko berroa eta margazta honenetariko bat ergoienko baltza eta baserian egiten dela naziarteko epaimai bat eta jakitu ne diotena, zer sentitzen da? Ba... Poza, poza ikaragarria. E, berez, ba, aurretik e, medalla batzuk lortuta bagenitun, zilarrak eta brontzea eta Super hor hori esisten zanikane ez, ez genik igun esan eta ba Ideazabal jatorri deiturako gerenteak edaitu berri emateko, ba nola hurrea eta super hurrea ba, ba poza, poza pentsatu irri barrea arpeitik etzala egunetan joaten da. Ba, Mion, izan esistitzen zanik ez nekite Mion nahi gabetzute deskubretu ez atzertik lan ahondileago ez da Bai, eee... Ba, badien modura hartzai batzuk eh, sariketetan eh, itxututa saiatzen dien bezala, ba, badia hartzaiak eh, inungo interesi jartzen ez zutenak, ez? Ba, gu erdibidean, eh? urtean zehar, ba, bai Euskal Herri mailan, bai Espanya mailan bai Europa mailean ba, sariketa pila bat egoten dira. ez dezu den eta behaltzen, iruditzen zaizun batzuta behaltzen dezu eta, bueno, ze, zer eh, Daca unezatia, ba, askotan espaini mailako sariketa horietan ba Iria Zabal, e, bate besteen kontra, eh? Ba biken egitendia, Castilla-La Mancha egitendia, bi urtetik behin Espainiako txapelketa egitendia. Ba, bueno, beti ez da irabazten, baino idiazabal beti hor aurrean egoten eh, da. Maiatan ba, 6an gazta egunean, bueno, galtza ta baseriko baztaki irabazi zugu, lehenengo Gipuzkako lehiaketan ere lantxuko nahi duzu, eh? World cheese, awards, munduko gaztasaria, bi mila eta maikean superurrea eta e, aurrea lortu zen dute, Haze... e, Ez da, hau e... zaren gaur dikoztu, eh? Ez da, olako kurrikulu izau garrila ere, eh? E, Lehenko batean ikusten nun interneten, ba, mausitxak adibidez, elgoi barkoak, e, irurtetan, hogei e, lehenengo sari lortu zitula, ez Bai diela, Ba, azkeneko urtetan, ba, izugarrizko gaurakada eman, eta beti horpuntan daudenak, ez? Baina, bueno, ez da, itxutu beharko gauzare ez da, eh? baino bai onuragarria garrila dela. Bai... Baina, azken zinean, ondoindako lana zariaga, ikustia, ondoindako lana asko eta lana ondoindela, eta... Bai, Orre... ezkerro bat ez, nire, errekonozimentu bat bada, ez? Bai, bai, eta, bueno, mundu maileako maile, ozea, medalla hoge, horren beste gaztan hartian, ba, Ba, ez ez daia. Esta kiure nola baloratzen dituzten, no, orain gazta ezberdinak onlaizken mailo batean, ez? Baino bai, pentsatu e, lament. Laniean jarraitzeko bultzada bat bentsat izango da ze. Eh? Bai, bai, bai noski, hori ererenozimentu horiek azken finian, ba, bai zuretzakona da eta bai klientintzat ere bai eta bai kliente berriak sortzeko hori azkenian mmm holaik e publizitate moduko inbertsio bat, ez? Hor dedikatzentzuna ba gasta probatzea eta Bueno, hau iban bango dut, hau iban bango dut eto pixka bat, edo jotentzea zeat, eguna apasazte duzu eta... Ja, Piskat, Aztapenetara siera da gueltatu, nork irakatxizuz duten, Aztait, eh? Ba, bueno... Eh, Baserrilean gutxugera beran nola egitenzan zen lehengoa eran bagen ikion. Asi eran, anaiak ontzen Baserrilea, bera ibilizin ikastaro batzutan, ba gaurko eguneko aberte teknologiaekin eta nola egintz dieke n berak ikasi bueno ez, da, ez du holako komplikazioik eh baino ze pauso jarraitu berdien eta berak ikasi zuen eta geroztik bai nei berak erakutsi zila eta baita ere baserrian jartzeko eta inbertsio laguntza jak, diru laguntza jasotzeko hainbeste kurso inbertsio handu ditu hainbeste ordo formazio eguk eta bueno ez da Bai, ematen dizute base bat eta gero zer e, zure modura pixka bat antolatzen duzu ez du ez ta pentsatu ber ba izugarrizko gauz zaila denik, eh? Ez da zaila. Bakarrik gutxetigrecinjate nasiesta, basan industia zure moduz horitzat. Ba, ba, esatu zut eta ez da hola izugarri komplikatua, bakarrik pauso guztiak ondo egin behar diela, eh? Pauso guzti bat gaizki egiten duzu, adibidez, e, Ardia ja jaisteko garaian ez baduzu interesi jartzen eta e, esne ardi bat gerrape konbina daukala esne txarra biltzen badazu hor ja prozeso guzti jaia koloka jartzezu. eta noski eh gastategian da esne ona bildu eta gauza gaizki ginezkiok asta txarrakia ja. pauso guztiak inberdia ondo eta gero ze irtetentan ikusi ta nahi beira bai aldakazute elmuga berrikean elmuga jakinikan Eh, elmuga, ez, eola, gauz berezerik, ez, bakarrik, ba, ba lanean jarraitzu, eta baserria jahilin esan duan bezala, baserria izan dailea, ez dailea izan bizitzeko hitxe bat, izan dailea esplotazio bat, non hitzen duzun janari ja, bezala, janari ona hitzen duzun, ez, esplotazio bat. Kalidadesko produktuak, ez daitek ez zuen marka? Bueno, eta bain, saiontako nik uste galdera garrantzitsuna, Zahilean. Bai, seguraski bai. Zein berdu, zegin berdu batek, ergoienko galtza eta baserriko gazta erosi nahi, Baldi Madu. Ba, oso erraza dauka. Interesa jartzia bakarrik, eh? Ez Baldi Maduak ere edo zein egaldetuta jakingu du. Ez, eh, hemen herrilean hau gazta asalgai bai altziberko esixario eh, aragi tegilean, bai ergoengo peltsu kooperatiban, eh, prentso almazenean. Eta bai tolare jatetxean ere, eta fortalezan. Eta... Ojarzu nenei jendeo herriazoka, ja, azoka txikila da, horrek ez zuen eskasea denik, eh, txikila bai, baina ona. Eta etortzen gea abuztua izanezik ezik, ba, hilabetero, aurrenenko eta hirugarrengo larun batean. Orduan, galtzatako gazta probatu nahi dunak, badaki, hilabete bateko, hilabeteko, hilabeteko, <laughs> hilabeteko, lehenengo hirugarren larun batean, ez da? Bai. Lan batean kontsegu pianaz landu eta xisario bertan izango zote gas tasartzen. Bueno, eskerik asko hasier ta berriz segituen gara <totipen> Egunon berriz ere entzule baiteok hementxe txegaituzte oiartzun irratian zuzen zuzenean oiartzun kinbatzen saioan eta sisario zalakainekin batera beste hartzaibate ere etorrez Baina ukorta Egunon berriz ere Egunon, galtzatako gazta baina hobi egitezen nik hainko mundi ne? <laughs> baina egin galtzatik jaldek Oiz ze baietz hartzain batek gaz zein baina gazta ona e? Eh? Eta gaztik saltze aldek, ideaz izango duk norski ez? Bai, bai, asko zaltzen dut errik lazukan Ibi azabalez jainko mendidamarka, jainko mendid! Eta ez gumparat eh? Ez da, seguru dozono dela, baino Gaurkoan gure konbidatuak ikaldera batzuk edut, literatorez erazta Bai, alazena, galtzetan jainko mendid meniago gazten hobi duten jakin edunik, eta kuriozo zamarra nahitzen ez, ba, galdera batzuk ingo izkizut, eh, sisario? Bai... <laughs> bueno, orduan... Eee, haber... Gatzaia farmazikoa o naturala? Naturala? Naturala. Ba, Geo beste gauza kuriozoa ditzen da, Zaguak e, gazta daten du noez? Orduan, Zaguaren prueba pasatzen alde zute e, guk, ga, ez dute eh, gaztari? Gaurko gunean ez. garai batean egia da pasatzen zala, baina gaurko gunean ez, ez dugu utzitzen aukera hori. Nire gaztak Zagu guztia jatituz eta orduan, ona adin zeinale? <laughs> arrat ja gasalt zaldea tarte garaitumat mai eta oso oso ematik moti gania kara vinaigresalde tiro mate matea no? apuntu dubai baina nik punten itsara zagat gaste sai puta jarri berko du <laughs> oire mai bueno geo gasak harrik jatena gastaren harrik jaten, jaten alduzo es es badak itserdien baina es hastego jaten nik oso oso bat da sinatsik <laughs> Bai, bat zematek esatzen me gusta elkeso kon lombreiz <gülüyor> Bai, bai, oi bai, oso Zematek esatzen duz, es? sisari hoz Bai, esa, bai, lehen berezi batzuk, badituk Me hati hona donosti guagrik, gazta zarr, zarr, zarr, jaten normalia <gülüyor> Hago no frigorifikoan urtiak aukita Ederki, <gülüyor> bueno, gozaltzeko behieznia edo ardieznia Gozaltzeko behieznia Kolak hau ekin edo kafia kafi, egin Haukera, kolak hau Eta, galletak eh, oh, <risa> edo zeralak Eta, madalena, aundilla, aundilla Martínez edo nolako hamino aundilla izan daiela Oida, importantira Bai, bai, neskage aundilla, bueno, biteke eusin multago errekizatik <risa> Gazta gorra edo bera Eee eh... Aukeran, nahiko zartua Zara Opor eta nora joaten zera, mendina edo ondartzena? Oporrik ikesti hori zen, baina mendila guztatzen zaigoko. Zagardotegia edo hartzaken jatetzea? Haukera, zardotegia. Gazta intzaurra gomenbrilua? Bi ekin. Gombinazioa... Bai, oiz. dena, dena ona Haukera, <laughs> zergarbendeko anuskera. Hoidu <laughs> digez. <laughs> Zu, merkatuaren ebitzen zera eta... Gantzuntzailuak, markakoak o merkadi lakoak Joan Ramon eta peare galdetuz ere joan Iguala, oi, galdera importanti dada O, artillezkoak igual Merkadi lakoak <laughs> Ni... Zalantzikin gabe datzuko eh, gabe Ni, Amerikatan Ardi orten da baino Baina emakumiak nahi ditut zuke ala pentsatzetet eta Rupiak, morenak o hile Argin ya ja nagoizatuzun betzela, rubia si si si si, morena si si si si si, dena ibaletz Uy, <laughs> nire zera <laughs> Eta azken dut gara, zanizte benak, aizte erreludi eta azten hau zidea, o zanizte benak Zanizte benak, noski? Zalantzik Sa inga dut, oi hartzungo batek, zelantzun ko dut Harki, bueno, zizareonik bertzoak kantatuko dut eh? Eta, aber Gaztari eta Ba, do ni an susia toga da do riaglia, sense perçollaia. Astoldian bertsik gandatu da beno, ez. Eh? Gregorio ia salser alser berpiskate genibileko. Piskan astkenan, nezki samarrameneta, a ber, e on pizsal. Salo Ba, e possiblea eske goizin goizki gozono eta taordun eh, prepatu da osaltzen do. Normalizte gozatzen duk Arantza peregitioak, kolak hau <risa> Nik, harpatuzetan guztiak Bueno Orduan, bertzeba gantatuko bade Pizkat iluminatzen azinak eta Desaf, Desafinatu gabe, eh? Gaztari eta hartzaintzari Ekin nahi pamena Zinsari odaukazu Hortarako zena Probatua Dugu eta aindan abarmena GALTZATAKO GAZTATA MUNDUKO HONEN NAAA Oh, eharra jarri. O, na, o, na. Eta erantzuko handiok. Ez, ez, ez, ez. Eta zuhurtako gaitasunik. Bueno, en asko entzuleok, honen beste ez gaurkoari agurrezan behar diogu. Bo, nik amaitu horretik izan dut, gaur iturriotzen, bertsua faria da daula eta azaltzeko, eh, gira garri izan dugunar eta. Da. Katatu horalik. Ez gaur nire ziartukatzen, baina azal dugunak bai. Ikostea, ikostea ero afaltzea Afaia ematen mauteo, be Nisotro, <laughs> gaz? <laughs> Ala, baldin ma, beti hobe, afaia Berzet... Ni, hola, ebili izan duna izanen eh? Bertza afaitan da ba... Doenik eman izan dut Eta orduan, ba Oitutun, no? Af... afaia doenik Eta <laughs> pulu askatzean Oi, afalduak nago Zer, hauntik ha, ya ero Hauntik ya baldin ma, hobe <laughs> Gai, zet, jendu Kiatragatu, ero no? kampua botar, no? Ez egin notenik pura Pura bukatzit eta bintzat e, Bukatu Ederki, derki, bueno, eskerrik asko entzuleok harretaz jarraitu dituzte zuzten guztioi Eta Urren arte, aio Alzateko jaun Hor zauden Nunbait Zure lurrera Itzultzeko zai Gure izatearen Testi makurtugabeko Makurtu gabeko Zuaitz lerdena Tesertuko Legortuetzuen I kolorea orzaudezu Tamasi salve tamalau credo herdera zentsunan gatik bas ene gisu norietzela Urrezko dukat eta diruak ez dira engainu txarra Baster batera apartatzeko lengo xin ismen zaharra Merkatarien aldamenera amildegi Goitik bera, oarkabean eroriko gera Baina guztiok ok, jakin dezagun, idean undik di joan Alzateko yaun, orzau Debate tiko gertu gabe esan dezagun bertsua. Ishilichi li kanta dezagun euskaldunen sekretua. Herrizarbaten oharpenaiek nora ditugu galdua bat itxura aldalez azken eguna hil zuen gauak Bida soaren eskerres gubi berrian lore gorriak isilikako hurri izkutuak mendetan zehar reguna doi spite la tinie slur peratua la ister berbiztu bea hartuguna amma se salbet, credo erderas entzuna gati Bazenekizu nori etzela sekulan gure etzategin. Urrezko dukat eta diruak ez dira engainu txarra, bazter batera apartatzeko lehen goxin Urrezko duk ateta diruak, ez dira engainu txarra. Baster batera apartatzeko, lengosin isimen zaharra. Larun gainean sorginen dantzak nabaitzen ditut, Arratxaldean lurrak badak ikontu oien berri. Eta hor dago, ishildi, ishildi. Alzateko jaun, hor zauden zurelu Itzul tzeko